Déšť pro vyprahlou půdu, syn pro neplodnou ženu, zkříšení pro mrtvého či navrácení ztraceného zdraví. O, mudrci, co pro tebe mohu udělat? Ať je tvým přáním cokoliv, považuji je za splněné. Cítím tě jako Boha a udělám, co si budeš přát.